שמוע בין אחיכם, ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו, ובין גרו. לא תכירו פנים במשפט, כקתון כגדול תשמעון, לא תגורו מפני איש. כי המשפט לאלוהים הוא, והדבר אשר יקשה מכם, תקריבון אלי, ושמעתיו. ואצווה אתכם בעת ההיא את כל הדברים אשר תעשון. וניסה מחורב.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 וישיבו אותנו דבר, ויאמרו, טובה הארץ אשר אדוני אלוהינו נותן לנו. ולא אביתם לעלות, ותמרו את פי אדוני אלוהיכם, ותרגנו בואו לכם, ותאמרו. <אז> בשנאת אדוני אותנו הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. ענה אנחנו עולים, אחינו המסו את לבבינו, לאמור, עם גדול ורע ממנו.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 ותפכם, אשר אמרתם, לבז יהיה. ובניכם, אשר לא ידעו היום טוב ורע, המה יבואו שמה, ולהם אתננה, והם יירשוה. ואתם, פנו לכם ושאו המדברה, דרך ים סוף. ותענו ותאמרו אלי, חתנו לה', אנחנו נעלה ונלחמנו, ככל אשר ציוונו, ה' אלוהינו, ותחגרו איש את ותהינו לעלות ההרה, ויומר אדוני אלי, אמור להם, לא תעלו ולא תילחמו, כי אינני בקרבכם, ולא תנגפו לפני אויביכם. ועדבר עליכם ולא שמעתם, ותמרו את פי אדוני, ותזידו ותעלו ההרה. ויצא האמורי היושב בהר ההוא לקראתכם, וירדפו אתכם כאשר תעשנה הדבורים. ויקטו אתכם בשעיר עד חורמה. ותשובו ותבכו לפני אדוני, ולא שמע אדוני בקולכם, ולא האזין אליכם. ותשבו וקדש ימים רבים, כימים אשר ישבתם.